هو ما يذكر بعد الواق بمعنى معاق <تصفيق> لمصاحبتي معمول فعلي نهجاء البرد والجباك وجئتو أنا وسيدا أي مع الجباك ومعا الجباك دستر أغلى جاء لك المفعول معاق داها لك مفو المعروضة في الشواكتين. دا تا کی په درغو کې دیو کا دا دیو کا او او او او او او مګنی دې ته څنګه ده؟ څنګه ده؟ نا خپل مو خوله مور او مور باندې کوم څه نه لیدل؟ څه تا وې چې کوم څه نه؟ او تاسو سره کوم مرخه د مونږ ته کوم څه؟ ما مرخه وایم مرخه؟ نعم، و المقول ما هو سلطة مختدى هو ما يسكر بعد الوابط بمعنى معاني المصاحبة المعمولة في البيئة هل هو سلطة تشيء واحد؟ مختدى واحد ما يسكر ما تشيء واحد؟ ما هو معنى الثالث؟ الذي سلطة تشيء واحد يسكروا هذا تشيء اسم لفيلة هل؟ نعم، نعم، نعم لطا ویده ایسا ویسا مده فیل لحر از دا فیل که دا کم مسیحانا؟ واحد مدکر غایت دا، معلومه لکه مجبوله دا مجبوله دا بیاد داوائی که مجبوله که دا مجید او دراد او دراد او دراد او دراد او که کم باگنا نا؟ خران پاکر اگره بیاد، دا کرایاز يا قوم يا قوم يا قوم الذين ځداوای چې د یوز کرو ها فایل مور هغه کومه وی ده مور هغه مور دا کوم چې څنګه دا دې وړاندې کوي چې عراق څنګه او دا مرکو ده مرکو ده موضوع مرکو ده څه ده راځه چې اور کړي دا عوام ته چې له عامل څخه معنی ده اعمل لي نفس السكه دي. والرواله ده عامل لي فيك المعنوي. عامل لي معنوي؟ ضو دي كمكم. الرواله ده نوعه البورتو اللي على اليمين. بيتعيشوا روخ طلع عامل زي كده ده عامل لي ده كمكم. افعل عامل لوذا افعل عامل لبس في شويه. كمكم معلوبه. دهكم تا عملتي عايزه نه وژنه نو شي زونه تناڅه ورته دا بعد دلاره تصدیقه وافي دي مو دا سره مو دا له نه دا به شي وافي دي مو خپل ديو وافي دا خپل ديو وافي او سپري دي تاسو وېل دي چې باغو په بلود ذروف لاجمل دي چې معنا د ځرګي د ځرګي استینو د دې ديو وافي او دې باغو تنا یسترو اترای یسترو عمل کوڅه څنګه دا عملو دي؟ اغه دا واو وو د کواو د کوابه دا ود مزبوط دي څه دغه د اځتهو بعضو عمل لسیته کوم عملو دي؟ کوڅه څنګه د اسماء بوام سداه ها نازنا الذي موثوق بتركنا الموضوع كامل في نادي فاي بالظبط وزاد او انا ما اقول شيء الله افولو مقولو ماخولو طار مطاع صرف حفتها چراح مطاع ده موراکاب موراکاب شاعت و جوح مفید ده غیری مفید مفید شاعت و جوح مفید شاعت و جوح او بیا مفید تفلیم تیش ایده دا سنت هم لگر دا سنت هم لگر جملا ولا خبري ولا خبره تو قسمه دا دا قسمه دا بيمانه معالم ساعفه المعمول البيني لما تكون كمان دا بعد الوادي اوبت تي تي رافيتي دا مصطفى دا بني وصل دا بيمانه مع دې په معنا د عادت څخه به شوږي مینانا ما جو موثق پیدا چې معنا کې ترکیب وکړ او معنا جمع دا کوم څه وایي دا مو زاکو دا څه وایي معنا مو زاکو معنا یي څه مو زاکو را مو زاکو نه نه یا څه مو زونا دا دا چې واه چې په معنا دا څه سره نه کومه ویلې چې څه تاسو دا مو څه په ترجیح مې کوم دا څه دا څه په پختو کې دا راځي او دا کومه پله کې څه دا دې دا الفا درجه نو allele data so ko mana da ma sara de wede wena mana na patawle ke da go so ko mane che shawti je pat aw da mana ma alwar de che shawa kiti de da go da pugple muzafar muzafle me jo tarjarjar che muzuna da mo taliq che sab ta pore ra na na ya za mo safar ذات مساهمته ذات مساهمة كتابة مقارنة لديمو دي فانس واكيش للثالثة طارا لمساهمتي لمساهمتي معمود الفاري ذات مساهمته ذات تقييمتي جماكيتي او اوتامم معمود الفاري دا مو صاحبه د ان کی بدایي دا مخا ای و تو زه دادی چې فعالیت مقصد د مو صاحبه چې دغه مقصد د اوتوماتیک لایي صاحبه مقصد ميمي دي مقصد ميمي دي ترڅو او دا معموله په ترکیب تامو کړيوا کیږي واکې له تا لپاره تامو جواب سره مو صاحب دې نه دا به مصاحبت د قصد په پارچې کې واکې شي مو د یوې کله دا هغه قابلیت ده چې دا مصاحبت مصدر مذاقه دې د مثدی مذاقه له مقبول واکې شوه دې اول فاعل مپروکا دا فاعل به مپروکه مصاحبه کده مصدر فاعل ثا نسبتي نو فاعل ته هدف شوه دې نو دا مصاحه پر دا دا د بدی یو او دا کی په خپل بشي مو خپل فعل دا به موستونیږي یا دا متصرخه د فعال سره د مكونه دا به چې واکې مجرور د جا بیا سره ب نه دا به چې واکې دا په لغو متعلق به او نای زو فعال سره د موصول وصوت سرتيلنا خاطر دوك سلامو خاطر خاطر دبيتي شوكيتي نكه جا البردو vndapo mana da tashar karda we او ځوباته دا ځا په دې نو څه ګټه ولځوباته دي چې ورکي دا داونه زه کوم خپل ماغو هغه مفتي د ټیټي د رښتینې د وونه د کتیو سترا د کتیو واه دتی ورس په معنا د ماستر راځي سلیمانا ماستر له د مو خپل مطلب کې وو کومه د ماسترانه راځي خپل ورکتابه کوي ها ما مکو له دا وې مکو لسی کی ناڅې کی وله آخه خدای دې ساده 파را د پړې اڅکړه 파را د اېلا د پېله مسکوتو 파را نا دې له هازه دې وو جنه دا مو په ماغو آتی څللې دا اوس توښه مو له دا بار دې څه په دې هاله اې څنګه علاوه کیتی چې څه مورته کدا مو کې دې مرابط کی تو کیسونه دیس موټوماتیک دی ته راځي بل حرکت په حرکتاته راځي بل حرکت ساتل زموږ په دې روډه موږ څنګه ته رسیدو ولی ورکوله ها پahanرermoجا تل وانت اع initiatives سلمحن نتو vine خارجا تل وز و spons نتوئبخ عبر سلمحن نتو مانی تقال قلس طرف سلمحن ن hago p金 ہم سلمحن نتو تلyon خود رب سلمحن نتوان عزم سلمحن Latv ف آئلم دغه کار کوي دا کار نه ملي کی کنه او خپل کار وځي هغه یو قانون ویږي په توری هغه ایسا این نید اوہ شیر محبت آنا پکی راہ را ہے شاو باتو، یہ تول کی داتو کم زمین دے؟ زمین محبت، زمین مخاطب دے کدر زمو زه راځم. نو دې څه کوم دا زموږ ته څه کالیم او انا کوم څه درته؟ دا زموږ ته څه نو څه وتکیو کنه دې څه په لوړ په دې نو انا به کیږم. زه زمیره دې مو ته او ټول هغه نو څه کو چې څه ټکی؟ تو <متخل> به مو <متخل> اګرتی او انا به کیږي. وبیاو دغه دا د او دغه دا نه بچاوه ځه تو په لور ذاك هو التوتيش امره افاده في التشبيه ذلك اسم ذاك هو الترتيب قام مالك كان الفعل لفظا وجاز العبد يجوز فيه ادراجان النصب والبدل والرفع فان كان الفعل لفظا da faze tati que va mise neraka tab jiya in chi seva ki chira dai shartiya ki chira dai inchi shartiya dai au canada apede da paris na bisau na bisau apelo de vita انا عمله دې له معنا دې دم کې څنګه راځي اصفه <تصفيق> يامه راوله اصفه يامه دې وکم اصفه يامه دې وکم څه پوه شي چې افاله امنه آیشا باندې نو افاله افاله امله څه دي ول ول څه دي څه پک دي څه پک دي نو دا څنګه دې وځهوله ګورې جارته ځهاله کداه आपले نه څوکي کداه په شپو کې دوم څه نه ده لا کداه आपले نه څوکي شپو کې دوم څه نه ده او یا فلياته 50 سودي فلياته 50 دا د خپل نکړې ورته طالبان ته څه دي چې مالې فلياته 50 سودي اورې کنام اولیات خمشت سو دی او داغی نمونه خریبی دی کنی دوم را تانا نو دا اواشی علا که دادا فاعل ناقشونه دی نو سا عمل کهی او خبرتا دی تیجی وقتی نا سب وقتی نو سکتا دیتا فا این سا او سا عنا شوال دیشمو دا خبرنا؟ ماتوس علیه و جازال عطم نیتا که نکا؟ دا عصود اکا عصفا دکا عصود اکا عصود وی مرسود ایتا؟ ایتا چه در خارج؟ جازا دونده کدولا سنگا؟ دونده جازی عطم طرف ها چاور او پر عامل لفزی دی ا په اړه موږ څه وویل شو نو په مزارت په مزارې باندې راځو ها په اجازه مضبوطه موږ تکه دا چې اجازه موږ نه ینه دې دازه او 스마트폰 د کوم څه کومځه مرکو د ولیم ور موهه کیمره علامه راخه راخه خو خلاف زمينه خلاف هواه خلاف الیپ سره دې نو دا او ځاګه راغه نه راخه کیت سره راغله ها د سیکه ده وله موګله دا ولیم موګله ځاګه ولیم موګله داو په دې معنی چې دا په ملياته کې مشهابې دی نه دا موبيلاست معتوب سره ماتوبوله نه چې څه دا تر کی توګه 아이샤 به دې چې جوزه پېدل دا د جوزه په اړه په دې کې جوزه اه 아이샤 په دې جوزه په دا دا ولسم که له مو طالب چې څه څه کور یې جوړو کور ته ته په شي دا ځل لپاره اې شا به د پنه ما نو الوته هاني او ان نه ذہ امر پر د کلمې چې موسو په صفه کې وا خبره راکمو څو موسو متنا او نثیقات په متنا نه او کموصو مفردو په صفه باندې مفرد دغه አልوجہانی تستنیله او ان نفس د مفردنه دغه مطابقه ترانه د کومو باندې موسو په صفه کې ایښه و چې د አልوجہانی دا فائدې به کار وکرا ایښه و چې د جوزلو لپاره دا فائدې ا��은 مشود هما ایت خوال fuamیت بودھ Здесь تاجانه کامانا ما مسامهم اغلبد آل вр Menghl at تو actual مجودهی بودھت گا تحمیت تجتیز مثل هم تاسیرwwww دون کنون شون زمان حسرت بودھت قرفا من غريب ش supervعل یا از وجهانی ده اتا رفع کتا شراغ ده ده گوه خدا مانانه چی خواه مخال پیش برا دی و رفع کلی پالیش شده ده کلی پوز را و یا جوز ده پیده الوجهانی چی شواقی شده؟ فایل واقع شده او ده اند بو والبارت خوده چی شواقی شده؟ ده چی شواقی ترکی دا بدل <سؤال> نو دا په بدل <سؤال> وا کیږي چې دا څنګه نه کار وکړو نه له هی او ورته معلومات معلومات شرم وکړو نه دا بدل <سؤال> وا کیږي چې دا څنګه نو بیا په 30 منټو سره دا بدل نه دا وکړي چې شي بعد یې علیکہ چې کله زدا پیروځاري مثبتي حالت کې دی یاستا علاوه دا باندې راپای په وساله غلې ده د پېر مو دا نوټر مزارې کې را پښتو کې دا خبر نه څه دمو هغه به څه خو دا فلم مزارې کې را او نوټر مزارې د دې شمولیت د عامه یا پټه می او نوټر او زو تر، زمي سره اتپاره لونې. هر راځي تر، او دا طرف وګخي سره. زمي څنګه ځم؟ یا جو زو کې د څومکه څنګه ده افاده عملونه افاده عملته عمل کې افاده عملته کېږدي دا تاسو په پکینا ته دا دی او او موراب تحسن مبنید مورابات کن کم کی سمنا دائی؟ پر مضارعرہ بھی کن شاہده؟ درکم کی سمنا دائی؟ جا سمجھتا چاور کڑا دائی؟ لم آمی لزی دے سمانے پیشتا کم کی سمنا دائی؟ بروپی آمی لہو کم کی سمنا دائی؟ عیشہ بازی آج کو دے ک آج پا دے ک آج شاہدے دول ماتبود در تدارف آج آور کڑا دائی؟ دا لمیاځي د دې دا ینه دم بگیده او نس بوده که نس بوده که نس بوده که نس بی دبل مرک بوده دست دار افتحور کرده تعاییه نکوم کسی ماو عملو نده افعالی عملو که بسم اللہ الرحمن الرحیم بست افنی آئی دره